ډېر دې زل زلا سونو په طو عام اے څومره چې په طو عام کې لاسونه دې دې تمره برکت ډېري ډېر ناشتي اړېر راغون شي دي د ابو هرره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی تُعَامُ لِثْنَيْنِي كَافِ کاف دَ دُوَوْ رُوْتَي دْرِوْتَ كَافِ كِيگِ اَوْ تُعَامُ دَ دْرِوْتَ كَافِ كِيگِ صَلُوْ رُطَابُ دَ جَابِر رضی اللہ عنہو روایت رِوَيَتْتَ دے فرمائی چی مَاورِ د رسول الله صلی الله عليه وآلی وآلی وآلی وآلی تعامل واحد يكفي الاثنين د یو کا سرټي دو ته کافی کی او تعامل اسنين يكفي الاربع او د دو غسل ورته تعامل ارباع يكفي الثمانيه د سلور رټي کافی کیږي اته تا رواه مسلمون ب